Ba, ginenetik honetan artean ere ustez kasua gehiagotara joak edire. E, e, segida bat egiten ari dugu bauzitegian ze kasu dauden, eta bai, jabetero, bose eta hamar kasuen artean bai ataitzen direla. Eta kasuak ero eta berandu gailetzen zaizkigu, edo... Zailaagoa da gelditzia edo hobetzia. Par e, aizuko du telefonua emaiteko ere bai ere kaleratze arriskonan balima dago, edo hippotekaria horrez egin ezin balima dio hau da telefonua. Sei zorzi zorzi Eta email mail helbieaa ba, stop deauziosbidasoa